3. Radzsin A város, amely szörnyű titkokat rejt, a város, mely felett egy fekete gigász lebeg. a herceg zsoldosai már a távolból észrevették a fákjasorral kivilágított úton közeledő lovast, még arra is maradt ideig, hogy a páncélszakító számszerélyeket felajazzák, ott az őrkapu felett. Kán morgárek körbepillantott. Az éjszakából a tűzfény emelte ki élesen a várfalakat, a csipkézett bástyákat és a zömök, mohával borított tornyakat, melyek felett mindent beborított a kéregváros bőr fellege. A falak alatt hullák hevertek a hóban, meg annyi alaktalan, kitekeredett végtagjaival egymásba gabajodott húskupac, embert formáló jégszobor. Épp ideje volt megérkezni. A nyerek izzó, lüktető vas vált már a nomád lábai között. Hat napja, hogy útonak indult, azóta minden napja szakadatlan kereséssel telt, és a nyerekből csak órákra szállt le közben. Busa izmait leellett finom fagy hátja borította. Nem szívesen rántott holna most. Ezúttal nem harcolni jött, egyedül keresztül törve a jéghegyeken és a vad farkas csordáktól hemzsegő dérmezőn. Félkézzel a ló kantárját szorította. A hullabűz itt a falak mentén oly fullasztó fellegekben terjedt, hogy attól tartott hátas a megvadó. Derék rég jószág volt. A Dunavai határvidéken szerezte, de még nemigen izlelt a vérszagát. A mind töményebb dögbűsz pedig egyenest az eszét vette. Még nem járt harmad nyíl lövésnyire, amikor izgatott kiáltások harsantak a kapu felett. A jövevény elégedetten mosolygott. Az itteniek nyelve alig tér el a dunavai szlávokétól. Oda kiáltott hát nekik néhány szót, aztán mielőtt a kapuérők meghúzták volna a páncélszakítók ravaszát, kégyenesedett a nyerekben, hogy jól lássák. Kardját magasba tartva adta tudtukra, hogy nincsenek ártó szándékai. Rövid tanakodást követően a kaput szélesre tárták előtte. Kardját hüveibe visszacsúsztatva a nomád lassan beléptetett a városba, de számított arra, hogy nem jut egy könnyen tovább. Odabent az őrök körbefogták, legalább tíz láncsemeret bőrvértel borított melkasának. Nyugalom! marogta Morgare a Dunavai-Szlávok nyelvén, azzal előhúzta a Cservoja herceg oroszlános aranypecsétjét az övére erősített tartsóiból. Az őrök meglepettem és loktak egymásra. Parancsnokuk még közelebb is húzódott, hogy megbizonyosodjék róla, jól láte. A lándzsákat minden esetre azonnal lejjebb esztették. – Egyedül jöttél nomád? – kérdezte az őrparancsnok. – Láthatod? Felfelé tartasz a kéregvárosba? Kán komorral a fejét rázta. Nem volt szükség bővebb magyarázatra, az őrpanasnak undorodva kiköpött. Elment az eszed, amod akarsz lejutni, oda visz az utam. Oda lent, tombol a dögvész, miközben beszélt, a lángás megragadta a hátas kantárját, nehogy az állat eltáncoljon előle idegességében. Az őrtonyot idebent is holtak szőnyege vette körül a bokáigérű szürke hóba. Kicsit távolabb, természetellenes kék lánggal jókor a mágia füstölget. Kánmorgár jól ismerte ezt a fényt, az a tűz így, amelyen embereket égetnek. Láthatod, ezek mind odalentről másztak elő. Jönnek egyre, csak kúsznak föl a mélyből, azt hiszik, a nyomorultak, a ragály elől idefent létezik menekvés. Az ország után egymásba érnek a menekültek szekerei, válaszolta erre Kán Azok az emberek nem mind az é jöttek. A ragály nem válogat, vont vállat az őrparácsnak. Sradzin népe okkal retteg. A méből élő hultak támoljognak elő, és El sem nomád miféle istentelen szörnyetegek. Ma már a kérek negyedből is sokan kán búlintott. Az őrtarany bejáratánál Siatovid faragott szobra állt. Kiterjesztett kezében az élet cservhágát tartotta. Istenetek, úgy tűnik nem véd meg a fekete haláltól, jegyezte meg a jövevény. Hogyan juthatok le mi hamarabb? Az őrparasnak közelebb hajolt. Fákjáját fejje merte, hogy jól lássa a nomád arcát. Holló fekete, hosszú haj, napcserzette bőr, kemény vonások, féktelen, lángoló tekintet. Kétségtelen, ez valóban le akar oda jutni. A Hradzseni keresztet vetett, de magában a szláv ősistenséghez fohászkodott. Gondold meg! A herceg parancsára holnap befalazzák az összes üreget. Servoja nem hagyja, hogy a dögvész idefent is tombolni kezdjen. Az éjhasadék örök sötétségbe borul. Még néhány nap és megfullad odalent mindenki. Csak akkor menj le, ha meguntad az életedet. Azt kérdeztem, hogyan juthatok mielőbb le. Értem. Az őrparancsnok lemondóan legyintett. Keresel valamit te is, igaz? Azt hiszed, nem hazudnak a legendák a királyok kincseiről? Hát, én mondom neked, balgaságasz! Nincs odalent más, mint elsüllyedt sikátorok, omladozó házak és rothadó temetők. Ötezer csontá asszott nyomorult, és van ott még valami. Azt mondják, a dögvész azért tört ki, mert egy lidérc griff bemerészkedett a betemetett templomba, felébresztette a gólemet, és most pengeszis szent. S mire a kradzsini felpillanthatott volna, már is egy szabja hegye merett a torkának. csak időm, villant a nomád szeme a magasból. Mutasd, merre kell mennem. Az őrparasnok nagyot nyert. Szemes látta, hogy emberei lomhán moccannak, de egyikük sem meri felemelni a láncsáját. Valami azt súgta nekik, hogy nem lenne rá idejük a nomád fenemúrd és veszedelmesnek tűnt. Arra intett a Hradzsini a kérek negyed felé. Én csak jót akartam, de ha valóban a halára vágysz, nem tartalak vissza. Azok ott lent mindent megadnának azért, hogy feljöhessenek, te pedig... Hát persze, mind jót akartok. Anomád egy keserű mosoly kíséretében megsorkant júzt Hátán érezte az őrök pillantását, de nem törődött vele. Értetlenségből volt már része elég.